și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Rotovaleriu va aduce, iubiți ascultători, programul L-185 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Din toate cele ce sunt interceptibile, unul din cele cinci simțuri cu care Dumnezeu ne-a înnobilat, toate sunt trecătoare, iubiți ascultători, după cum trecător este și aburul care se ridică de la oală de apă fierbând. Ceea ce rămâne în veci este cuvântul neschimbat al lui Dumnezeu și bine ați făcut, iubiți ascultători, că v-ați rezervat o parte din timpul dumneavoastră prețios pentru a asculta la programele noastre care și-au propus să vă aducă vestea bună a Evangheliei în veci nepieritoare ca și Dumnezeu care ne-a adus o pe pământ prin Domnul Isus Hristos slăvit să-i fie numele Lui. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu cu care ne ocupăm astăzi începe de la versetul 19 din capitolul 14 al Evangheliei după Luca, scrisă de Evanghelistul Luca, așa cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu l-a inspirat. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai petrecem vreo câteva clipe în compania bunicului Juriga, prin intermediul povestirii paverică în Țara Luminii, scrisă de Cristina Roy. În lecțiunea trecută am asistat la o scenă foarte emoționantă. Bătrânul Juriga s-a dus în să îl vadă pe preot și era foarte hotărât să-i spună că nici gând nu are să îl lase pe Pavelică acolo. Dar, din potrivă, starea foarte gravă a bolnavului a preotului care își trăia ultimile zile, cât și statura lui duhovnicească foarte înaltă l-a impresionat atât de mult pe bătrânul Juriga, care nici n-a mai așteptat să fie rugat, ci a făgăduit solemn, că de cum va ajunge acasă îl va trimite pe micuțul pavelică să-l aibă preotul în, la patru său de moarte în ultimele zile pe care le mai avea de trăit. Ne aducem aminte destul de bine cum părintele, în înțelepciunea lui, i-a descoperit lui Juriga cum că acest micuț pavelică, copilul găsit de bătrânul Razga în munți, practic de fata lui Ana și pe urmă Ana a murit și a rămas în îngrijirea lui Razga, Razga, după ce a murit, l-a lăsat în îngrijirea lui Juriga și preotul îi spune că micuțul Pavelică nu este altul decât copilul lui Lesina, care a fost pierdut în munți și găsit prin harul și prin mila lui Dumnezeu. Gândindu-se la toate acestea, bătrânul, urcând spre coliba lui, îi zicea în sine, Ah, Lesina, așa de bolnav cum e părintele, se gândește la Pavelică și la noi. Pentru a ne veni în ajutor și ție deosebi de aceea m-a chemat, abia mai putea vorbi și cu toate acestea m-a chemat lângă patul lui. Vai de mine, și noi care nu doream să-i dăm copilul. Dar cum de nu m-am gândit eu la pavelică atunci când mi-a vorbit despre munții aceștia? E adevărat că mi închipuiam că nu era decât cel mult un an de când își pierduse copilul. De ce nu i-am spus eu niciodată că Pavelică nu-i al meu? Și el mă întrebase odată, totuși: Dacă e copilul unuia din băieții sau fetele mele, hm, Nu m aș fi gândit niciodată să fac această apropiere dacă nu mi-a fi spus părintele Marina. Și totuși, desigur, nu degeaba a făcut Dumnezeu ca să fim la oaltă. Lesina trebuia să știe fără întârziere că nu și-a prăpădit băiatul. Și eu, care în tot băteam capul să aflu cu cine seamănă biata femeie. Mai ales când își peaptănă frumosul ei bălai, Copilul a fost parcă sculptat după acest model. Drumul l-a întors acasă, nu i s-a părut niciodată așa de scurt ca acum lui Juriga. I se părea ca întinerit, așa de fericit era ca duce sina această veste neașteptată. Dar cum să-i o împărtășească? se întreba el pe când se apropia de Colibă. Nu se auzea niciun zgomot. Copilul se va fi dus să caute în vânt tușii că s gândea el. Dar ce zic eu, tușă? Nu, că sa Bine că nu era acolo, că n-ar fi putut să se oprească de emoție. A găsit pe lăsina lângă colii bătăind crengile unui pin răsturnat. Ei, te-ai și întors deja, unchiule? a zis el. Ei, spune, ce dorea acest preot voitor de rău? O, dragul meu, răspunse bătrânul cu glasul tremurător. Ar trebui să-ți pălăria de pe cap când vorbești de omul acesta. L-am găsit bolnav greu de tot. A avut noaptea asta o scurgere mare de sânge. Mi-a spus că Pavelica l-a adus la Mântuitorul, că vom avea să ne bucurăm de acest copil toată viața și că am putea să îl lăsăm să se bucure și el de dânsul pe patul de moarte." Și cum, dumneata ai primit?" întrebă cu supărare lăsina. Da, dragul meu." Și nu-mi voi lua cuvântul înapoi. Îi datorăm o mare recunoștință și nu-i putem achita astfel decât o foarte mică parte din datorie. <hă>, – Atât acas pentru acele biete zece coroane ce ți-a dat? – răspunse cu amărăcine Lesina, dânmânios cu securea în copac. – Ascultă, dragul meu, lasă-ți o clipă treaba și stai aici jos. Am să te întreb ceva. Lesina se supuse disprețuitor și nemulțumit. Înfigându-și securea întrunchi, s-a întins pe iarbă lângă juriga. Oare ce s-a fi întâmplat cu bătrânul ca să stea degeaba lunea? Iubiți ascultători, din motive de timp, ne întrerupem episodul care l avem rezervat pentru lecția de astăzi la acest punct. În lecțiunea viitoare, pe care cu voia lui Dumnezeu vă vreau aduce și dumneavoastră prin bunăvoință o veți asculta, vom asista la unul din cele mai palpitante episoade ale cărții, momentul în care juriga... Îi face de cunoscut lui Lesina că Pavelica este copilul lui, copilul după care beată soția sa umbla de ani de zile în căutare. Înainte de a încheia episodul pentru astăzi, vreau să fac o remarcă foarte interesantă, o remarcă la care, dacă luăm aminte, ne va aduce mult câștig în relațiile noastre cu oamenii. Observăm că bătrânul Joriga și lesina. Atâta vreme cât nu au avut contact direct cu părintele, și-au format o sumă de impresii asupra lui, impresii direct opuse adevărului. Îl considerau un egoist, un om rău, un om care se gândea numai la el, un om bogat, căruia nu-i păsa de cei din jur. Deși luaseră o lecție cu prima întâlnire care au avut-o cu bătrânul Juriga, atunci când Pavelica a fost adus înapoi de la casa pădurarului de către preot, ocazie cu care preotul le-a dat un dar deosebit de bogat, tot n-au învățat lecția și acum se gândeau tot rău despre preot care ar fi dorit mult să aibă pe Pavelica în ultimele clipe ale vieții lui lângă el. În momentul în care însă bătrânul Juriga s-a dus și a vorbit cu el, s-a rușinat văzând că preotul l-a chemat pe bătrân să-i facă bine, l-a chemat să-i spună adevărul pe care ei nu l-ar fi putut cunoaște dar omul acesta, luminat cu mai multe carte și cu o pătrundere spirituală a lucrurilor mult mai adâncă, a putut să facă legătura. Bătrânul Juriga s-a rușinat pentru gândurile rele care le-a avut, s-a întors acasă un cu totul alt om și vom afla în episodul următor că și Lesina a făcut aceeași constatare și a, avut, a pățit aceeași rușine. Crezând rău, a văzut că tocmai binele le vroia acest om. Ce mult s-ar schimba relațiile dintre noi, oamenii, dacă am stat de vorbă deschis unii cu alții. Dacă în loc să ne facem o serie de gânduri rele unii despre ceilalți, am merge mai degrabă și am vede că în atitudinea celui de lângă noi, care ni s-a părut răutăceasă, este din o exprimare, poate mai stângace, a dragostei care o are față de noi. Să nu mai alimentăm gânduri rele despre nimeni. Mai bine să credem bine, chiar dacă ne-a vrut răul, decât să credem rău despre cineva în timp ce ne-a făcut bine. Domnul să ne umpe de dragoste și de iubire inimile față de toți cei de lângă noi, așa să iubim cum îi iubește și el. Amin. Cu haina iubirii să acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită. Și greu să nu-l judec în cugetul meu, Prostind o sentinţă grăbită Iubirea, iubirea, Să-mi umple de-a pururi trăirea, Iubirea, iubirea, împlinească și în mine Venirea. Nici piatra o sândei cea rece și grea, În mine s-o am ridicată, ci dragostea sfântă cu focul din ea, să facă de plin judecată Iubirea, iubirea Să-mi umple de-a pururi trăirea Iubirea, iubirea Împlinească-și în mine menirea Iubirea împlinească-și în mine menirea. Ce cu totul altfel ar arăta fața Pământului sau măcar relațiile dintre cei credincioși dacă am lăsat iubirea lui Dumnezeu cea jertfitoare să-și facă menirea în noi. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 19 de la Luca, de la capitolul 14, pe care am să-l citesc acum, urma de explicațiile care îl însoțesc. Un altul a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. Iartă-mă, te rog! Suntem așadar în împrejurarea în care Domnul Isus spune pilda celor poftiți la masă, care au început să se scuze fiecare într-un fel sau altul. iată în versetul acesta pe unul care s-a scuzat sub pretextul că ar fi cumpărat cinci perechi de boi și se duce să încerce. Vedeți averea materială și avere intelectuală. Atât una cât și cealaltă sunt puteri. Boii sunt simbolul puterii, arătați perechi în pildă aceasta. Vrei să le încerci pe amândouă? Dar mai bine vino și stai liniștit la masă cu Isus. Domnul și stăpânul tău, care știe desăvârșit ce-ți trebuie, lasă perechile de boi, cinci la număr, adică pentru fiecare din cele cinci simțuri și ascultă duioasa poftire a Marelui nostru Mântuitor. La masa Domnului Iisus sunt de toate, dar numai pentru fiii credinței, pentru toți cei care lasă totul și se așează în liniște pe locul arătat de Harul Veșnic al Lui Dumnezeu. Dacă se află cineva la masa Domnului și nu-i place bucatele care sunt pe masă, înseamnă că nu s-a lepădat 100% de sine și de tot ce are, ci vrea să se folosească și de lucrurile Lui și de unele din lucrurile Lui Dumnezeu dar aceasta este cu neputință, pentru că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Cine crede că poate face așa ceva, slujește de fapt numai la un singur stăpân și anume la cel rău. Frații mei, pildele pe care ni le-a spus dragul nostru mântuitor au drept scop între deschiderea ferestrei dintre adevărurile duhovnicești cele veșnice ale lui Dumnezeu. Dacă deschidem ochii credinței, pătrundem dincolo de și vedem tainele dumnezeiești întrupate, iar cu mâna credinței luăm pentru noi, pentru viața de acum, pâinea adevărului prin care creștem spre o împlinire desăvârșită, spre o asemănare tot mai limpede cu Dumnezeu care ne-a născut prin nou din Duhul Său Cel Sfânt. În versetul următor la versetul 20, mai vedem pe unul care aduce o altă scuză. Să citim versetul. Un altul a zis: Tocmai acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Vedeți, la masa Domnului, la masa mântuirii, nu poți să stai decât atunci când te lepezi de toate. Adevăratul urmaș al Domnului Hristos, adică orice creștin adevărat, își trăiește normal viața pământească cumpără, vinde, se căsătorește, își zidește casă, etc., dar toate acestea le face liber, ca și cum nu le-ar face, potrivit celor spuse de Sfânta Scriptură care zice, citim 1 Corinteni 7, versetele 29-31. Iată ce vreau să vă spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au nevesti să fie ca și cum nu le-ar avea, ci ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Acela care s-a așezat cu adevărat la masa Domnului, la masa vieții veșnice, nu mai dorește altă hrană, adică nu-l mai stăpânesc lucrurile vieții trecătoare. În Duhul lui este golit de cele ale lumii și umplut de cele ale lui Dumnezeu. Nu poate să dorească lucrurile lui Dumnezeu și împărăția lui, acela care este stăpânit de lucrurile lumii trecătoare. Nu poate să alerge pe calea care duce spre cele de sus, acela care tot timpul caută și alergă după lucrurile de jos. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Nu poți alerga în două direcții opuse în același timp. Ca să îndemni cu folos pe alții să se așeze la masa Domnului, trebuie mai întâi să nu te mai hrănești tu de la masa Lumii. Lumea studiază mai întâi pe creștini și apoi credința lui Hristos. Mai întâi se vede cuvântul lui Dumnezeu întrupat în oameni, adică în trăirea lor, și apoi se vede cuvântul scris și citit. Așadar, am întâlnit aici în versetul 20 pe un altul care a zis, Tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, aceia care păstrează în ei cât de cât felul de a fi al lumii sau al grupului din care fac parte, al partidei religioase în care sunt, aceștia nu pot înțelege și nici nu pot primi felul de a fi al lui Hristos. Ei, în duhul lor, sunt, așa zis, căsătoriți. Și nu pot să se mai logodească cu mirele Hristos. Aceia care sunt căsătoriți cu lumea, adică angajați în lucrurile lumii, umblând după cele de jos, trebuie să caute să placă lumii. Oricine jertfește adevărurile Domnului Isus Hristos de dragul oamenilor, de dragul învățăturilor partidei din care fac parte, acela dovedește că este căsătorit cu lumea. Toate lucrările care se nasc din unirea cu lumea sunt vrăjmașe lui Dumnezeu și împărăției sale. Voia lui Dumnezeu cu privire la credincioșii săi este sfințirea lor, adică separarea, să nu fie amestecați deloc cu lumea, cu niciun fel de învățătură străină, nici chiar religioasă, adică să nu fie căsătoriți cu ea. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul 21, versetul următor pe care îl studiem din Evanghelia după Luca la capitolul 14, Domnul Isus își continuă expunerea pildei cu următoarele cuvinte. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul ca să-i s -a ce a zis robului său. Dute de grab în piețele și urițele cetății și adu' aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Haideți acum, iubiți ascultători, să cugetăm puțin și pe marginea acestui verset. Domnul Isus a făcut podul care duce la Tatăl Ceresc, iar noi să facem podul care duce la aproapele nostru. Aceasta este slujba încredințată nouă credincioșilor săi de către El. Noi toți cei care am fost născuți din nou prin credința în Domnul Isus și primirea lui ca Mântuitor personal, suntem robii lui Dumnezeu, și datorită acestei stări ne trimite El în lucrarea Lui. Un rob adevărat nu mai are voie proprie, nici planuri proprii, ci voia și planul Stăpânului au devenit ale Lui, fac parte din Ființa Lui. El împlinește tot ce îi se poruncește și dă apoi socoteală de felul cum a lucrat, de greutățile întâmpinate și de rezultatul lucrării. Citim așadar că atunci când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Frații mei, dacă stăpânul nostru, Dumnezeu, ne-a trimis în lucrarea lui, trebuie să dăm socoteală de ceea ce am făcut, de rezultatele lucrului. Dacă nu facem așa, înseamnă că n-am luat în serios trimiterea lui, și lăsăm totul la voia întâmplării. Nu că Dumnezeu n-ar ști rezultatul, dar vrea să vadă din partea noastră dacă suntem sincer interesați în lucrul lui și mai ales să vedem noi lucrul acesta. Citim deci că stăpânul s-a și a zis robului său, du-te de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Stăpânul s-a întors de la cei care disprețuiesc bunătatea lui și a chemat pe alți oameni care nu erau sătui, care n-aveau nici case, nici ogoare și care nici întregi la trup nu erau. A chemat pe săraci și flămânzi și neputincioși care prețuiau darurile lui. Domnul Isus a întins masa mântuirii mai întâi pentru iudei. Adică pentru aceia care aveau cunoștință de despre, despre Dumnezeu, aveau legea dată prin Moise, dar ei, și mai ales frântașilor, dintre care erau și farisei, au respins chemarea. Vame și, și despre natele zicea Mântuitorul, merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Așa stau lucrurile și astăzi. Solia Evangheliei se îndreaptă mai întâi spre cei mai religioși, dar ei... Ca și cărturarii de odinioară, nu primesc chemarea la masa mântuirii unde se află pâinea vieții, Hristos, felul lui de-a fi. Atunci, propovăduitorii Evangheliei sunt călăuziți de Duhul Sfânt spre cei mai de jos, spre mari păcătoși care nu știu nimic de ale credinței. Ei se întorc la Dumnezeu completând numărul Bisericii lui Hristos. Biruința Evangheliei nu depinde de cuvântări savante, de mărturisiri elogvente sau de argumente puternice, ci depinde de simplitatea cu care este prezentată solia și de felul cum e potrivită sufletelor flămânde după pâinea vieții. Robului Dumnezeu însă trebuie să-și aducă aminte că el nu trebuie să lucreze cu propriile sale puteri, ci să rămână tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt, să lupte în rugăciune și să privească necurmat spre căpetenia credinței Lui, adică la Domnul Isus Hristos. În felul acesta, biruința este sigură, sufletele sunt hrănite, iar cele nemântuite găsesc mântuirea. Domnul Isus vorbind despre pilda aceasta, ne spune în continuare în versetul 22. La urmă, robul a zis, Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, și tot mai este loc. Vedem că să faci în tocmai cum ți-a poruncit stăpânul, aceasta e menirea noastră pe pământ, noi care suntem robi ai Lui Hristos. Nu este voie să schimbi nimic din cuvântul lui Scris și nici să lași ceva nemplinit, dacă vrei să te păstrezi în starea de rob credincios și bun, dacă vrei să fii împreună lucrător cu Dumnezeu, dacă vrei să ai parte de moștenire în împărăția adevărului și a dragostei. Robul acesta, deci a zis, stăpâne, s-a făcut cum mai ai poruncit și tot mai este loc. La picioarele Domnului Isus este desăvârșită lărgime. Toți câți doresc să vină au loc. La masa lui, unde este pâinea adevărului și apa vieții celei noi, totdeauna se află loc. Lucrul acesta trebuie să știe bine orice om. Un credincios scrie așa. Când eram cuprins de teama că îmi caut mântuirea prea târziu și nu îndrăzneam să mai fac un pas înainte în această privință, mi-au venit în minte cuvintele din Evanghelie care spun, tot mai este loc. Din ele am văzut îndată că mai este loc în ceruri și pentru mine. Domnul Iisus știa că va veni vremea când voi fi chinuit de teama că nu mai este loc și pentru mine. De aceea a spus aceste cuvinte și le-a lăsat scrise, pentru ca să le pot citi și să scap de ispita necredinței. În urma acestor cuvinte am pornit plin de curaj și am avut multă mângâiere când mi-am dat seama că Domnul Isus a gândit așa de mult la mine și mi-a pregătit aceste cuvinte pentru hrana mea duhovnicească. Așadar, nimeni nu va rămâne afară din împărăția lui Dumnezeu din lipsă de loc. Jertfa Domnului Isus este de ajuns pentru toți, iubirea lui Dumnezeu nu se sfârșește niciodată. Și chemarea Evangheliei este pentru toată lumea. Dacă cineva va rămâne afară, aceasta va fi numai vina lui, că nu a vrut să intre așa cum nu a vrut să intre la spăți, nici fratele cel mai mare al fiului risipitor. La versetul următor, la versetul 23, după ce robul vine și da acest raport stăpânului, iată ce zice stăpânul. Citim versetul 23. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casă. Dumnezeu, pentru îndeplinirea planului său de mântuire a făpturilor sale, găsește mereu noi și noi căi și mijloace și nu-și părăsește lucrul început, chiar dacă îi se pun în cale piedici mari. Slujitorilor săi pot să li separă închise toate posibilitățile de lucru. Lui Dumnezeu însă nu. Ești la drumul și la garduri. Iată o cale găsită de Harul lui Dumnezeu pentru a chema făpturile la mântuire. În toată Biblia se află peste 1900 de locuri și feluri în care Dumnezeu cheamă pe oameni la mântuire. Peste 100 de chemări sunt numai în Noul Testament. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dar vai, câți sunt cei care nu vor, dintr-o pricină sau alta, să ia parte la bogata cină a mântuirii pregătită de harul veșnic? Odată averea, altă dată legăturile familiale, și altă dată afacerile împiedică pe oameni să vină la Domnul Isus. Totuși, Dumnezeu nu va duce lipsă de oaspeți la masa sa. Dacă cei care au auzit chemarea lui nu urmează, se vor găsi alții din depărtări care le vor lua locul, săracii pe care nu îi împiedică averile, cerșetorii care nu trebuie să cumpere sau să vândă, oamenii care n-au pe nimeni, toți aceștia vin să ia locul celor poftiți, dar care din anumite, din de pricii, nu vor să vină la masă în Bersugată. Aceștia vin de la răsărit și de la apus, de la mieză noapte și de la mieză zi, cu cântări de bucurie la masa împăratului. Ce rușine! ca alții nepoftiți să vină și să ia locul celor poftiți care n-au vrut să vină. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Vedem limpede aici lucrarea Domnului Isus, în afara hotarelor iudaismului, pe drumurile întregii lumii. Ascultând de porunca aceasta, Pavel și Sila au mărturisit cu tărie iudeilor următoarele. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul. Dar să nu ne gândim numai la iudei care desigur s-au lipsit de un har mare, ci haideți să ne gândim la noi. Cum primim noi? mare la mântuire și cum primim celelalte adevăruri ale lui Dumnezeu este vorba și despre venirea Domnului Isus Dumnezeu vrea să îi se umple casa și lește să intre ca să-mi se umple casa spune cuvântul Da cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă și astăzi și dacă sunt unii care nu vor să vină ce trist Domnul are pe alții dar aceștia vor rămâne afară Facă Domnul Dumnezeu ca această chemare dulce a Lui, care răsă și de data aceasta pe calea undelor, să găsească ecou în inimile noastre și să ne trezească din starea aceasta în care ne aflăm de orbire din partea lui Satan, să înțelegem că adevărata fericire pe care o căutăm în cele trecătoare nu se află aici unde o căutăm, o căutăm la o adresă greșită, ci adevărata fericire și umplere, adevărata satisfacție, o găsim numai primind această invitație a Domnului Dumnezeu la masa sa cea veșnică. Masa aceasta veșnică, bucuria aceasta, începe chiar de aici, de pe pământ, pentru toți aceia care l-au primit pe Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, cu invitația aceasta fierbinte și călduroasă de a-l primi pe Domnul Isus Hristos, iar cei care l-au primit să-l reprimească într-o formă nouă și mai vie, anunțăm încheierea programului L185 care vă vine din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.